معرض الرحیم سورت مجادله مدنیله ونزول کې 105 پس د سورت منافقین نن نازل دا وړي سورت زجر منافقان تا چې کم خلق فساد کړي په معاشره کې او په تنظیم کې په سورت کې د اورس مې باطل رد کړي قد سمی اللہ قول اللہ تی تو جا دلو کفی زوجی ها و تشتکی لاللہ خزوا خول بنتی سالبا رضی اللہ نها داغی خواون دے اوس بین سامت رضی اللہ نها دے خزی تا دے خواون زیہارو چھتا پا ما بانے دا سی حرامی لکا زما دا مور پشان نبی علیہ السلام لرا لپیغمبرہ خواون را تا زیہارو نبی علیہ السلامي چیزه هاريو کو بس ته حرامه شو واخاون استو ده دینه کا ختمه و ته ده الله پیغمبر صلی الله و سلم نشته وینه نشته وې وی زبدي بچو سره سو ما خو سو قیمنه نو نبی علیہ السلامي ما ته سپوره بل حکم نه راغله دا حکم نو دا آیاتونه بیا نازل شي چیزه هاري کړي او بیا توبه واسي نو توبه به قبول شي دا غوي قد سمع الله قول التي تو في زوجها و الله یقینا له الخبر اده غخذي چې تاسو پیغمبر عباس کو د خپل خاون باره کې وتشتکیل الله او اظهار او د غم کو الله تعالی وری دون کېو تها ورو کوم استاسو خبره اتره ان الله سميع وصير الذين يظاهرون غداروا مساله ا سړي چې زهار کوي پ تاسو کې مینې ساي خپل خزو تو ما هن او ما هتم دې مېاند کیګينا خ ته وي ته تا په مابانې داسې ته زما د مور پشان دینو دی مور نو په دی باندې مور کږي نه خو دومره ده غلطه ده نو اللهله دا سزا ووررکي چې بس خځه پ حرام شي ان او مههاتو مییاندي نه دي حقی خت کویل الله تیولد نه مګرغه چې چا دی پیدا کړي و نو شکه دوی لا یو کوولونه وئ من کرم من قوی وزه او د روغ وئ ان الله فونه غ والذین ظاهرونا اسڑی چې زهار کوي خپل خوذه ثم یعودون بیا اگر زیل ما قالو آی خبرینه چې سی ویل بس بیا توبه تایب کیږي وای ما غلطی کړیا نسبه کوي فتا حر رقبات من قبل ایہ تماس आजादول دی یو غلام مخ د لاس وړلونه خزی سره مسترینه مخ کې یو غلام زاد علیکم تواذو نبی الله تعالی پر دی واسکۍ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين سوق شنو می غلام نو پدبان لازم دي دوه ورځې پر لپاسیم من قبل یا تماصم خداس پرولنا دومیه شته ورځې دیونی شي فمن لم يسته قدر او جو طاقت ني فیتام ستین مسکینان او شپتو مسکینان ته د روټه ور کی ذالک الیتمو بالله ورسول دا زکا دا حکم بیان هي چی مان روړې پولی دا الله دیو کافرانو لپاره عذاب دی دا علیم درناک نو یوی د زهار مسله د اورس می باطل ردو بلدا چې پدی صورت کې درې زلا یا یو اهل ذینا منوسرا یو درې قوانین بیانای او درې زلا پلفذ علم سره درې زجرونه ور کوي قوانینه وګورا درې قوانين یو قانون پایت نمبر نه هم کې یا یو لځین ناممنوي د تنااجتون فله ت جو بل اسمې واللوودان و ماسی ات رسول وته جو مشورې کو میټګ ک نو مشورې او میٹنگ به ستاسو د ګنا د پهرننی بلکې فله تتننا جو بل اسمالان مشورې میټګونه په ګنا زیاتی او د خلاب د پېغمبرمه کوئ بلکې وتنا جو بلبلې یعنی ستاسو ایجرډبه. د مشورې او د میټینګ دی د شورا اصول کي مشور ایجنډا بلبره او تقوا دیم قانون خچبیا کل شورا مجلس کې کینې نو په داغه ادب خیالوسات دی دیوبل مرګری سر محبت کوي یا ایو الزینا منویزا کیلا لكم یا ولا سماع تفسوا فی المجالس ففسوا یفسل لا ولکم کله چې مجلس کې کینې او د تو ویلی شي چې په مجلس کې فراخی پیدا کيه او بل لذي ورکه نو وي ففسو فراخي پیدا کيه الله وتعال سبحانه فراخي راولي جنت او کله چرتوي لشيون سوزو فن, فن پاسه امیر مجلس اللہ اللہ تو ته تمجلس نه پاسه ته شورا کې مکه نن نوځا ير فاي اللذين منكم والذين اتوا العلم درجات الله مؤمنانو چتئ اوي لموالو درجي درم قانون بیا يا اي الذين امنوا کله چي شورا نو چې سممي نو امیر ته فنڈ پیش کوې دکه چې امیر سره فډوي ماری ناو مخکې کار کويی چې فننی بغ د ف نه کار نه کې یار یو لځ نام ایمان ولو دا نااجیت رسول کله چې جرګه کو پیغمبر غمبر سره نو فقطې موبا نه یا دنااجوا کوم ص پیش کې مخکې د جرګې او مشورې نه ساده صدقه انفا ځلو کوم خیرون لکو ماوهار فیللم تجددونو فین الله غ فور م کنی نوله بهخونکې میروبان اش ف دا واستغفف ته آیا تاسو ته تا ګرانان ته مقدمو بینه یادینا جوakum صدقات چې تاسو د جرګین مخه انفاق پېش کینو خیر ده فیلم تفلو کدا نشه کولین وتاب الله علیکم الله دروازه مېهروبانی وکړه حکم آسان فرضیت نه رې وس خبره ده اقیموا الصلاه وتو زکا او دریزل لفظ د علم سره زجون ورکی یو زجر پایت نمبر 7 کعالم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا لو حرام به امره خمسه الا لو سادسون ولادنا من ذلك والا اكثر الا هو وما هم اينما كانوا اذا چه غلطي جرغي بنه غوي الله در سري بين ذل زجر پایه نمبر 8 کې علم تریل للذین انہو اننا لما نوہونو وای تداجان وای تناجو نہ بلیسم الوضوانی وما سیات الرسول ویزا جوک حیوک بمالم یحیک بهلا غلط نبی صلی الله علیه غلط الفاظ دی سلام علیکم پزیبان السلام علیکم وغيرها نو غلط الفاظ بم نوای دریم زجر پایه نمبر 14 کې علم تریل للذین توله قومن غضب الله والم ما هم من ولا منهم هم دریم غلط ده قاله تو خلکو سر باستته پاس تم نهک د.